hem pogut escoltar, doncs, en Juli Fernández es mostava doncs, eh, contrariat, una miqueta doncs, també eh, definia una mica d'incoherència, no? perquè ahir en el mateix ples d'una banda s'aprovava una moció a favor de, de, les, de la sostenibilitat, del, del medi ambient, i de l'altra doncs, eh, hi havia aquesta, aquest, aquest no del govern al transport públic. Eh, explica a la gent doncs, eh, que ens estigui escoltant i que pugui doncs relacionar eh, aquest fet doncs, que primer s'aprova una moció a favor del i després no acabem de fer aquesta moció a favor del transport públic. Uh, uh, explica a l'agència, plau perquè perquè des del govern no veieu clar uh, implantar el transport públic cap a la Frugell. No, no, no és que no veiem clar... Uh, uh, o sigui, la, la moció no era un debat sobre el transport públic. La moció era l'obligació de la implantació del 2020. Aquest, això era el motiu. La, la moció acaba... El que està dient és que s'ha de fer el 2020. I l'agrada del que diguem, escolteu-me, el transport públic per sols, pel sols fet de ser públic no és que sigui sostenible. El primer que hem de fer és que aquest transport públic sigui usat, perquè si tenim un transport públic que no és usat, eh, no, no, no serà sostenible. Uh -huh. D'acord? I nosaltres el que diem és que el que hem de fer és tornar-nos a, a, a agafar tot el que és el pla de mobilitat tornant-nos a llegir de dalt baix, tornant a treballar conjuntament amb tots els sectors, amb l'oposició també, i a partir d'aquesta reforma o d'aquest nou pla de mobilitat que pot sortir, no serà el nou pla de mobilitat, sinó les noves aportacions al pla de mobilitat, que és molt antic, és el 2012, és molt antic, i fent un replantejament sobre la mobilitat a Palafrugell. Nosaltres no necessitem un transport públic, nosaltres el que necessitem és que no hi hagi tanta cotxes no hi hagi tant de cotxes pels carrers de Palafrugell. Això s'ha de fer en transport públic? No tenim els nostres dubtes. Per què tenim els nostres dubtes? Per dues raons. Una, perquè ja va intentar uns anys enrere i a Palafrugell no hi havia aquesta necessitat de transport públic, va ser un desastre, es va tenir que a cap de pocs mesos. Dos, nosaltres, per comptes d'un estudi que vàrem fer, va ser un, un estudi en el camp, en el, en, en el camp l'any passat van fer un, el que seria un, un, un sistema de servei públic, mitjançant, un cotxe. Uh -huh. Fent les parades, publicitant, i tothom ho sabia, eh? perquè tota la gent susceptible a que hi podia haver aquest, aquest servei es va fer. I va ser un altre fracàs, assumible econòmicament perquè va costar pocs diners, això, però eh, no hi havia necessitat de transport públic. I aquest és el que nosaltres estem veient. A, a partir d'aquí, tinguent aquest concepte de palafrugell de, de que és un poble concèntric en, en el qual la gent eh, no fa servir el, servei, el que ha de fet servei públic a peu i els que no fan servir el cotxe i si és el servei públic continuant fent servir el cotxe el que no farem és poder servir el servei públic mantenint el mateix número de cotxes aquí hi ha d'haver una reflexió i aquesta reflexió s'ha de fer en el pla de mobilitat, no amb una moció obligant que el 2020 posar una, un, un servei eh, de, de transport públic. Nit mm -hmm. això, hi han dues qüestions molt i molt clares. Eh, nosaltres estem treballant amb el porta a porta amb la gent gran, i això és una de les coses que en, en pressupost del 2020 augmentarem, eh, que és, a tota la gent de certa edat, tenir un transport perquè pugui anar d'un lloc a l'altre de Palafrugell, anar-te'l a buscar a casa seva, portant-te'l doncs, al, al CAP portant-te la gent gran, portant-te al mercat eh? i després, o fins, al, o fins a l'estació d'autobusos, i després tornar-lo d'allà, tornar-lo a casa, a dintre uns horaris que siguin accessibles a la gent. I tota aquesta gent gran que, que té dificultats de, de, de moure-se i pot tenir més dificultats per poder agafar el cotxe, tindrà aquest, aquest sistema de transport. Aquesta, i això és el que, que ja tenim el que passa que varen tenir-ho que posar després del cotxe van tenir que posar d'una manera que no té prou ús, eh, o prou, prou hores de servei per poder-se fer i nosaltres això és el que intentem doncs, tirar-ho endavant i això com ho podem fer? -ho? Per supost, el pressupost del 2020? Sí. Ara, abans del 2020 s'ha de tornar a reunir tot el que és l'òrgan de, de, de, de, de consens i, de, i de, de, de, de debat del que és el pla de mobilitat i tornar a pensar. Per exemple, el 2012 no es parlaven de bicicletes elèctriques, no? i ara les bicicletes uh -huh. elèctriques és un boom a, a punt d'esplacar, i això s'ha de tenir en compte en l'augment moment de fer el pla de mobilitat. Dins d'aquesta reformulació, d'aquest repensament del, del pla de mobilitat, eh, ahir comentaves durant el ple doncs, que estava oberts a estudiar doncs, aquestes solucions no? per intentar millorar la mobilitat, que hi hagi menys trànsit de vehicles de, de motor... No, no, no, un poc. Si fem una taula per pla de mobilitat, nosaltres no estem oberts a res, estem, estem oberts a la taula. Uh -huh. o sigui, no és que la taula ens digui que nosaltres volíem bé, no, no, no. Nosaltres posem a sobre la taula. En la taula no som govern, a la taula som un més de la taula. entens Això és una taula i el que es deixés aquesta taula es farà, evidentment. Si aquesta taula diu, al final hem arribat a la conclusió que estarà posant un sistema de transport públic, no? doncs, doncs, doncs llavors irem i, i el farem. Però que sigui la taula que el repensi, no una moció del Partit Socialista. Uh -huh. Jo només faig una cosa, i vosaltres a la ràdio, per exemple, ho sabeu, eh, van fer una enquesta sobre les necessitats i les preocupacions de la gent de Palafrugell. Jo no recordo ni si sortia el transport públic. Eh, no era la gran preocupació de Palafrugell. Uh -huh. Si ara féssim una enquesta de Palafrugell, quina és la gran mancança, eh, estem convençuts de que el transport públic sortiria amb un lloc eh, residual. Per què? Perquè la, la composició física de Balafrugell no fa eh, que digui «hòstia, quina necessitat tindria jo d'un transport públic que m'aportés a eh, l'altre punt de taula?». Mm -hmm. Aquesta necessitat no s'hi veu. Doncs llavors, nosaltres, que, la nostra preocupació ha de per públic, la nostra preocupació ha de ser de disminuir els cotxes eh, que hi ha a dintre de la vila. Aquesta ha de ser la preocupació. Mm -hmm. Les solucions ja les veurem, però això serà la taula qui ho dirà. mm -hmm. No obstant això sí que vas posar sobre la taula ho vas deixar anar no sé si ho has acabat de dir avui si no doncs t'ho pregunto per si ho vols reformar. és el fet doncs, de, de que per, si la participació ciutadana, si es fes alguna participació ciutadana i es decidís que s s'implantés el bus, ho, ho voliu amb bons ulls o fins i més, no donc intentaria tirar- un davant. Estic bé si, o no Si la taula de mobilitat eh, surt la conclusió de que a Palafrugell hi ha adreri el servei públic Ara en aquests moments que, que s'estudi per estudiar eh, estudi bé eh? i, i evident que hi ha uns costos. I que els costos siguin assumibles i tota la història. Eh, Notres no, farem que digui la taula de, de la mobilitat. però la taula de la mobilitat no és del 2012. La taula de la mobilitat d ara d ara eh? estudiant i estudiant-ho bé. no com una proposta, sinó com, com, com un, un pla de treball ben fet i ben, i ben, i ben pensat. Mm -hmm. no és sostenible un transport públic si no s'ha de fer servir no és sostenible ni aquí ni en enlloc Val? tenim un transport públic que va a Calella, Illafranc i Tamariu Tamariu només l'estiu i no fa servir ningú Val? i això és sostenible? Doncs no tenir un autobús que passa per dintre de Palafrugell amb una persona a dintre no és sostenible i això ens ho hem de repensar Val? i el transport hi és o si sigui, la gent de, de Calella i, i pot, eh, pot venir fins a Palafrugell eh, amb transport públic i no fa servir i em és que la freqüència és baixa o la freqüència és baixa perquè no feien servir, i és clar, evidentment el transport on es va anar reduint el nombre d'autobusos però la gent de Calella no fa servir l'autobús per venir per a la Fugell però això és una realitat i no posant transport públic més transport públic o canviarem aquesta realitat ara estudiem-te'ns-ho, estudiem-ho ara per exemple, el 2012 no estava contemplat el que està contemplat ara, de fer una via verda que vagi de Palafrella a Calella i de Franc passant per el paral·lel de la, de la via que hi ha a l'autovia. Uh, doncs, uh, pensem-ho. Jo crec que, uh, o sigui, nosaltres no diem no en el transport públic, no diem no en, el, en, el, en, la, en la moció del PCC. el que diem no d'aquesta moció és la implantació del 2020. Uh -huh. El que diem sí és parlar-ne, parlar-ne en el pla de mobilitat que de fet estava convocat ja per, per aquesta tardor. Doncs ha quedat clara la, la vostra postura des de l'equip de govern i seguirem doncs, eh, aviam com, com segueix aquest, aquest repensament del pla de mobilitat i també doncs, quina és eh, la resposta en aquest cas de, de, de l'oposició, que ja ens han comentat doncs, que continuaran insistint doncs, en que s'implanti si el transport públic a Palafrugell, veurem si amb una mica més de temps i amb una mica doncs, més de, de consens es pot arribar a una, a una, una solució que pugui doncs, satisfer a totes les parts. Josep Piferrer. Jo no això, eh? Vull dir, això acabo, eh? Mm -hmm. Nosaltres, l'any passat, vam fer un... Sí, l'any passat, el 2018, vam fer un simulacre de transport públic, mal i va haver-hi un ús residual. Ús residual. I, eh, I estava pensat, sobretot, per la gent que en tenia necessitat de fer-lo servir. Ús residual. I això és el primer que hem de posar sobre la taula. De l'experiència aquesta que tenim, a veure quin tipus de transport públic hi podria haver-hi. Nosaltres, a d'entrada, no li veiem, però vaja, si la taula ho veu, benvingut. Eh, ha quedat clara la, la vostra postura. en Tornem a parlar d'aquest i d'altres temes ben aviat. Moltes gràcies, Josep. Vale, molt bé. A vosaltres.